Fünf Freunde, Folge 143 Fünf Freunde und die verschwundene Riesenschildkröte Was macht eine Riesenschildkröte im Hochmoor von Kieran? Und wieso ist sie einen Tag später schon wieder verschwunden? Die fünf Freunde gehen diesem rätselhaften Geschehen nach und geraten sofort in Schwierigkeiten. Vor allem Julian, der aus den Händen dubioser Unbekannter befreit werden muss. Wer waren diese Männer? Was haben sie mit der Schildkröte zu tun? Und was weiß Justin, ein Junge, der Julian zum Verwechseln ähnlich sieht? Auf der Spur der Riesenschildkröte bestehen die Freunde ein aufregendes Abenteuer, um die Wahrheit herauszufinden. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George.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 Und Julian, Dick und Anne waren wieder in Kirin. Gleich am ersten Tag machten die fünf eine Radtour. George hatte ein paar neue Lieblingsplätze an der Meeresküste, die sie ihren Freunden zeigte. Ihr Hund Timmy kam natürlich auch mit. Sie fuhren an ein Steilufer, wo das Felsgestein beinahe wie Gold in der Sonne funkelte. In einer einsamen Meeresbucht badeten sie. In herrlich klarem Wasser. Und machten ein Picknick. Ihre letzte Station war eine hohe Felsenklippe, von der sie weit über die Küste und das Meer blicken konnten. Von hier aus kann man sogar das Felsenhaus sehen. Seht ihr? Da drüben. Ach, da. Hallo, Tante Fanny. Hallo, Onkel Quentin. Wir können uns aus der Entfernung doch gar nicht sehen. Ach, Julian, ich glaube nicht, dass Anne das gerade ernst gemeint hat. Tja, oh. manchmal ist Julian einfach zu schlau, um Spaß zu verstehen. <lacht> da musst du auch lachen, was? Ja, Atelier. Ja, feiner Hund. Ist ja gut. <lacht> also, auch wenn ich jetzt wieder oberschlau bin. Aber <lacht> im Felsenhaus wird um diese Zeit das Abendessen vorbereitet. Und wir müssen noch ziemlich lange fahren, bis wir zurück sind. Ja, da hast du recht. Oh je, das stimmt. Und die Küstenstraße hat so viele Kurven, dass man überhaupt nicht vorankommt. Keine Sorge. Wir fahren eine Abkürzung. Wirklich? Ich kenne einen Pfad, auf dem wir fast in gerader Linie nach Kirin kommen. Das hört sich super an. Na dann, los! Ja, genau. genau. <lacht> los, Timmy! Hey, nicht so schnell! Komm, in. Ja! Den Pfad hatten sie bald erreicht. Er führte sie von der zerklüfteten Küste weg über ein Hochmoor. Dort wurde er allerdings so schmal, dass es immer schwieriger wurde, mit dem Fahrer zu fahren. Als sie sich einem kleinen Teich näherten, verschwand der schmale Pfad fast ganz im Ufergras. Hey, hier kann man doch gar nicht mehr fahren. Du musst nur den Lenker schön festhalten, dann geht's schon. Ja, danke, Julian, das sagst du so leicht. Oh, oh, oh, Mist! Ha? Also, ich schiebe jetzt. Wo bleibst du denn, Anne? Ich wäre fast hingefallen, George. Ich kann ruhig mal warten. Na du, was ist das denn? Am Rande des Teiches fiel Anne etwas Merkwürdiges auf. Ein großes Ding mit einem schimmernden braun-weißen Muster. Als sie näher kam, sah sie, dass es sich um eine Schildkröte handelte. Die war allerdings ungewöhnlich groß. Hey, kommt mal her! Äh, was denn? Hier ist eine Riesenschildkröte. Der Panzer ist bestimmt fast einen Meter lang. Wirklich? Wo denn? Ach, da! Oh, oh. die ist ja wirklich riesengroß! So, eine habe ich noch nie gesehen, schon gar nicht hier in der Gegend. Ob wir herausfinden können, was das für eine Schildkrötenart ist? Na ja, eine normale Sumpfschildkröte jedenfalls nicht. Im Felsenhaus haben wir ein großes Tierlexikon. Da schauen wir mal nach. Ja. Das ist eine gute Idee. Na dann, weiter geht's! Nach dem Abendessen wälzten sie das Tierlexikon und nach einiger Suche fanden sie ein Foto mit einer Schildkröte, die genauso aussah wie das Tier am Hochmoorteich. Neugierig lasen sie die Erläuterung dazu. Echte Karettschildkröte. Lebten meist in Korallenriffen. Aha. Ja, dann ist sie hier aber falsch. Korallenriffe gibt es doch nur in der Südsee. Oder in der Karibik. Die kommen in jedem Piratenbuch vor. Oh, hm. Aber wieso finden wir so ein Tier an der Küste von Kirin? Tja, gute Frage. Sie müsste Tausende von Meilen übers Meer geschwommen sein. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Was haltet ihr davon? Hm? Wir fahren morgen nochmal an den Teich, fotografieren die Schildkröte und zeigen das Bild dem nächsten Tierschutzverein. Ah. Ja, gute Idee. Da gibt es einen New Haven. Na dann, haben wir ja einen Plan. Als die fünf Freunde am nächsten Morgen wieder am Teich im Hochmoor ankamen, war von der Riesenschildkröte nichts zu sehen. Ja, wer weiß. Vielleicht spaziert sie hier irgendwo in der Gegend herum. Mhm. Sehen wir uns mal um. So groß wie sie ist, dürfte sie ja leicht zu finden sein. Das stimmt. Ähm, teilen wir uns auf? Ja, gute Idee. Timmy, du bleibst hier bei mir. Sie entfernten sich in vier verschiedene Richtungen. Julian schob sich durch ein paar Sträucher hindurch. Dahinter lag eine Wiese. Und er blieb stehen, um sie mit den Augen abzusuchen. Hm. Eigentlich müsste ich Sie schon von Weitem sehen können. Na, sieh mal an, wer da ist. Oh, was? Guten Morgen, Justin. Oh, okay. äh, guten Morgen. Dexter, komm mal her. Das ist doch Justin. Äh, wer, wer sind Sie? <lacht> das werden wir dir bestimmt nicht verraten. Aber wir wissen genau, wer du bist. Sieht genauso aus wie auf den Fotos. Wo ist die Schildkröte? Die, die suche ich selber gerade. Und, und ich heiße Julian. Der will uns auf den Arm nehmen, Jackson. Mhm. Und wo das Tier ist, weiß der ganz genau. Na klar, Dexter. Der will es nur nicht hergeben. Da müssen wir wohl nachhelfen. Hey, lassen Sie mich los, Herzen! Hey, was machst du denn da, Jackson? Ja, ihn zum Reden bringen. Na los, zum Auto mit dir. Der Mann, der Jackson hieß, hatte Julian gepackt und ihm den Mund zugehalten. Julian wehrte sich, so gut er konnte. Doch Jackson zerrte ihn zu einem Auto, das ganz in der Nähe stand, stieß ihn auf die Rückbank und setzte sich neben ihn. Dexter stieg auf der anderen Seite ein. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Wo ist die Schildkröte, Justin? Aber ich heiße nicht Justin. Und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Das alles war sehr schnell gegangen. Und Dick, Anne und George waren zu weit weg, um es mitzubekommen. Nur Timmy hatte mit seinen hochempfindlichen Ohren etwas gehört und lief George davon. Timmy! Wo willst du denn hin? Timmy lief zum Teich und dort, ganz in der Nähe, entdeckte George ein Auto, das verborgen unter einer Trauerweide stand. Als sie sich vorsichtig genähert hatte, sah sie Julian auf dem Rücksitz. Er saß zwischen zwei Männern, die ihn offenbar mächtig bedrängten. Oh je, was machen die mit Julian? Timmy, du bleibst hier. Ich hol die anderen. Anne! Dick! Wo seid ihr? Hä? Was ist denn los, George? Kommt! Zu dritt eilten sie zu Timmy zurück. Das Auto war noch da. George machte ein paar Fotos und sie überlegten fieberhaft, was sie tun konnten. Ob das was mit der Schildkröte zu tun hat? Gute Frage. Auf jeden Fall brauchen wir irgendeinen Trick, um Julien da wieder rauszukriegen. Seht mal, einer von den Männern steigt aus. Ja. Mann, ist das ein sturer Bursche. Der scheint so genervt zu sein, dass er eine Pause braucht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Erzähl. Passt auf. Äh? Du suchst dir einen Die Idee von George klang gut und musste umgesetzt werden, bevor der Mann seine Pause beendete. Und so zögerten sie keine Sekunde. Mit einem langen Stock huschte Anne zu einem Strauch am Ufer, in dem sie sich verstecken konnte. Dort begann sie mit dem Stock kräftig auf das Wasser des Teiches zu schlagen. Auch Dick und George schlichen sich in die Nähe des Teiches, wo sie sich hinter einem dicken Baumstamm versteckten. Jackson, der noch immer vor dem Auto stand, wurde tatsächlich auf das Plätschern aufmerksam. Neugierig näherte er sich dem Teich. Was ist da? Was ist da? War das Viech etwa nur spazieren und schwimmt jetzt im Teich herum? mal sehen. Nee, im Wasser ist nicht Aber wieso bewegt sich der Stock da? Jetzt! Ah, Hilfe! Dexter! Was ist denn los? Wieso brüllst du so, Jackson? Hilfe! Was machst du denn im Teich? Hilfe! Hier ist doch alles Sumpf! Das klappt ja wie am Schnürchen. Los, zum Auto! Hm. Warte! Hm. Während Dexter seinem Komplizen mühsam aus dem Wasser half, flitzten die anderen zu Julian. Der war von Dexter im Auto eingesperrt worden, hatte aber herausgefunden, wie er die Tür von innen öffnen konnte und war schon ausgestiegen. Alle vier sausten zu ihren Fahrrädern, stiegen auf und fuhren los. Timmy lief hinterher und bellte aufgeregt. Erst jetzt bekamen Dexter und Jackson mit, dass sie ausgetrickst worden waren. Jackson, da sind noch andere Kinder, die haben dich ins Wasser geschubst. Hä? Die können was erleben. Halt, stehen bleiben! Los, fahren wir hier lang. Da kommen sie mit dem Auto nicht durch. Ja. Komm, Timmy. Schaffst du es, N? Ja, geht schon. Ach, die haben wir abgehängt. Schnell! Weiter! Wir müssen zur Polizei! Sie erreichten Karen, ohne dass die Männer hinterherkamen, und fuhren zur Polizeiwache wo sie Constable Wilbert alles erzählten. Und dann sind wir einfach davon gefahren. Und diese beiden Männer haben dich mit Gewalt in ihr Auto gezwängt, Julian? Ja, vor allem dieser Jackson. Der hat richtig fest zugepackt und mir den Mund zugehalten. Constable Miller, schnappen Sie sich zwei Kollegen und fahren Sie zu diesem Teich. Wenn diese Männer noch dort sind, nehmen Sie die sofort fest. Okay, wird gemacht, Constable Wilbert. Äh, Und wenn sie schon weggefahren sind? Dann werden wir sie suchen. Habt ihr irgendwas, was uns helfen kann? Ich, ich habe Fotos gemacht. Und das Kennzeichen habe ich auswendig gelernt. Sicher ist sicher. WP 78M P R. Klasse M. Dann schauen wir doch gleich mal nach, mit wem wir es zu tun haben. Hm. Oh je, dieses Kennzeichen ist nicht im System. Nicht? Heißt das, es ist gefälscht? Das könnte zumindest sein. Und dann wird es ziemlich schwer herauszufinden, wer diese Männer sind und wo sie sich aufhalten. Nach kurzer Zeit meldete sich Constable Miller, der mit seinen Kollegen am Teich angekommen war, per Funk. Die Männer und das Auto waren verschwunden. Und vermutlich schon über alle Berge. So verließen die Freunde die Polizeiwache. Doch die Fragen blieben. Was wollten die Männer von der Riesenschildkräute? Und was von Julian? Warum nannten sie ihn Justin? Und wieso war diese Schildkröte im Hochmoor aufgetaucht und wieder verschwunden? Man könnte fast meinen, wir hätten uns die Schildkröte nur eingebildet. Aber Dexter und Jackson haben die ganze Zeit nach ihr gefragt. Das habe ich mir ganz bestimmt nicht eingebildet. Und dabei wissen wir immer noch nicht, wie eine Karettschildkröte überhaupt nach England kommen kann. Das stimmt. Vielleicht bringt uns die Antwort darauf sogar weiter. In New Haven gibt es eine Tierhandlung. Wir könnten den Besitzer mal fragen. Gute Idee. Fahren wir. Okay. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten, Tag. Guten Tag. Was kann ich für euch tun? Äh, wir wollten Sie eigentlich nur was fragen. Wissen Sie zufällig, wie Karettschildkröten nach England kommen? <lacht> Was redet ihr denn da? Karettschildkröten brauchen tropisches Klima. Die kommen gar nicht nach England. Wir haben aber gestern Abend eine gesehen. Und heute Morgen war sie weg. Na, vermutlich, weil ihr sie nicht gesehen, sondern letzte Nacht von ihr geträumt habt. Aber ich habe sie doch entdeckt. Am Teich im Hochmoor. Genau. Also, jetzt hört mir mal zu, liebe Kinder. Karettschildkröten stehen unter strengem Naturschutz. Es ist verboten, diese Schildkröten zu jagen, außer Landes zu bringen, mit ihnen zu handeln oder gar sie zu verarbeiten. Also, sie verarbeiten? Oh, das hört sich aber gruselig an. Ist es leider auch. Aus dem Panzer von Karettschildkröten wurde früher das berühmte Schildpatt gefertigt. Und, und deshalb hat man die Tiere gejagt, bis es kaum noch welche gab. Das ist nun durch strenge Gesetze unterbunden. Auch wer ihre Eier oder Jungtiere aus ihrer Heimat entführt, der macht sich strafbar. Mhm. Dann ist es ja wirklich völlig unwahrscheinlich, dass so eine Schildkröte hier auftaucht. Sag ich ja. Und deshalb habt ihr gestern Abend bestimmt etwas anderes gesehen. Vielleicht war es nur eine besonders große Sumpfschildkröte. Nee, glaube ich nicht. Nee. Oh. Ähm, kann ich so einen Flyer mitnehmen? Natürlich. Dafür sind Flyer doch da. Möchtet ihr sonst noch irgendwas? Äh, nein, danke. Und, und danke für die Information. Keine Ursache. Wiedersehen. Okay. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist das für ein Flyer, Dick? Dick hatte Werbung für ein Tropenhaus entdeckt, das in der Nähe von New Haven bald eröffnet werden sollte. Konnte ein Tropenhaus etwas mit einer exotischen Schildkröte zu tun haben? Neugierig lasen sie die Informationen. Hier, das Tropenhaus wurde neben einem großen Tiefkühllager errichtet. Denn das Kühlsystem dieses Lagers stößt sehr viel Wärme ab, die bisher ungenutzt blieb. Und die wird jetzt genutzt, um ein tropisches Klima herzustellen? Naja, so, so steht es hier. Das ist ja genial. Und, und, und seht mal das Bild hier. Da gibt es nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere. Äh, hier! Das ist ein Neuan. Also, die Leute dort können wir bestimmt mal fragen, wie Karettschildkröten nach England kommen. Das glaube ich auch. Es sind auch nur 15 Kilometer bis dorthin. Ja dann, los geht's. Aha. Komm, Timmy. Nach einer Stunde erreichten sie das Tropenhaus. Eine riesige Glaskuppel, die sich über der Ebene wölbte. Dort angekommen, sahen sie hinter der enorm hohen Glaswand Bäume mit großen grünen Blättern, schwingende Lianen und viele bunte Blüten. Oh. Da drin sieht es ja aus wie in einem Urwald. Ja, oh, seht mal die bunten Vögel. Ein Kolibri unter. Ein Papagei. Oh ja. Stimmt, aber schaut mal da drüben, der Junge. Also der sieht doch aus wie Julian. Äh, was? Wo? Stimmt. Jedenfalls ist der Julian sehr ähnlich. Kann mich die Männer gestern mit diesem Jungen verwechselt haben? Hm. Wenn er hier im Tropenhaus ist, dann könnte er vielleicht auch etwas mit tropischen Schildkröten zu tun haben. Er scheint gerade etwas zu suchen. Mhm. Zusammen mit dem Mann dort. Ja. Fragen wir ihn, da drüben ist eine Tür. Okay. Ui, ganz schön warm hier. Mhm. Da, da vorne ist er. Hey, was wollt ihr hier? Die Eröffnung ist erst nächsten Monat. Entschuldigung. Aber wir wollen ja auch eigentlich nur... Ah, ah, ah, ah. Ihr habt hier nichts zu suchen, verstanden? Raus hier! Raus, raus, raus, raus, raus! Ah, ah. Der Mitarbeiter des Tropenhauses duldete keinen Widerspruch. Die Freunde gingen wieder und zogen sich so weit zurück, dass er sie nicht mehr sah, behielten das Gelände jedoch im Auge. Irgendwann würde der Junge das Tropenhaus ja sicher verlassen. Und dann wollten sie ihn ansprechen. Schließlich war es soweit. Und der Junge, der Julian so ähnlich sah, erschien auf dem Vorplatz. Stieg auf sein Fahrrad, fuhr los und kam immer näher. Wir müssen ihn aufhalten. Aha, ich weiß auch schon wie. Hey Justin, halt mal an! Hä? Wer bist du? Und woher weißt du, wie ich heiße? Du heißt wirklich Justin? Echt? Ja. Was ist denn daran so Besonderes? Naja, ich glaube, ich bin heute Morgen an deiner Stelle in ein Auto gesperrt worden. Was erzählst du denn da? Ein Lügenmärchen oder was? Nein, das stimmt. Und wahrscheinlich ging es dabei um eine Karettschildkröte. Wirklich? Ja. Meine Karettschildkröte ist gerade verschwunden. Wieso deine? Du besitzt eine... Karettschildkröte? Das geht doch gar nicht. Wir haben gerade gelernt, dass man Karettschildkröten weder kaufen, noch jagen, noch transportieren darf. Mhm. Nicht mal die Eier. Also kann man die doch gar nicht besitzen. Doch, wenn man sie erbt. Sie hat meiner Großmutter gehört. Aha. Dann ist sie vielleicht aus einer Zeit, als es die strengen Gesetze noch nicht gab. Genau. So erklärt es meine Mutter auch immer. Aber was habt ihr mit meiner Schildkröte zu tun? Wir haben sie gesehen. Gestern Abend. Und heute Morgen war sie nicht mehr da. Was? Wo habt ihr sie gesehen? Die Freunde erzählten Justin, was sie am Teich im Hochmoor erlebt hatten. Sie beschrieben ihm auch die beiden Männer, Dexter und Jackson. Aber er wusste nicht, wer das sein könnte. Und hast du irgendeine Idee, woher sie dich kennen? Nein. Und schon gar nicht, warum sie mir was tun wollten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es was mit deiner Schildkröte zu tun hat. Was machst du eigentlich hier im Tropenhaus? Meine Schildkröte lebt seit einigen Monaten hier. Ah. Als Ben Wensley anfing, das Tropenhaus hier einzurichten, fand meine Mutter, dass sie es hier besser hätte als bei uns zu Hause. Verstehe. Ben Wensley? Ist das der Mann, der uns vor die Tür gesetzt hat? Genau. Er ist eigentlich total nett. Aber es gibt so viele Neugierige, die jetzt schon ins Tropenhaus wollen. Naja, und davon ist er langsam etwas genervt. Verstehe ich. Und deine Schildkröte? Wann hat die denn zum letzten Mal jemand hier gesehen? Das war gestern gegen 17 Uhr. Da hat Ben Feierabend gemacht. Und er ist sich sicher, dass sie um diese Zeit noch da war. Hm. Und so gegen 19 Uhr haben wir sie am Teich gesehen. Und wie ist sie da hingekommen? Vielleicht hat sie jemand gestohlen und dahin gebracht. Wie denn? Ben schließt doch alles ab und hier ist niemand eingebrochen. Mhm. Und gibt es noch jemanden, der einen Schlüssel hat? Nur ich? Damit ich meine Schildkröte versorgen kann, wenn Ben nicht da ist. Hm. Ich frage mich, warum sie ausgerechnet an diesen Teich gebracht wurde. Vielleicht sollte sie dort von Dexter und Jackson abgeholt werden. Das wäre dann aber schiefgegangen. Hm, ich weiß nicht. Wozu sollte das denn alles gut sein? Deine Schildkröte hat einen ziemlich wertvollen Panzer. Mhm. Ja, weiß ich. Aber es ist doch verboten, damit zu handeln. Naja. Dinge, die verboten sind, werden manchmal heimlich getan. Genau. Verbotenen Handel nennt man Schwarzhandel. Oder auch Schleichhandel. Und ihr meint, so etwas gibt es für Schildpad? Dann wäre meine Schildkröte aber ziemlich in Gefahr. Erstmal ist das ja nur eine Idee. Mhm. Wer könnte denn etwas darüber wissen? Was ist mit Mr. Suttleby? Der verkauft doch solche teuren Sachen. Schmuck und sowas. Der könnte vielleicht etwas darüber wissen. Dann sollten wir wieder nach Kirin fahren und sein Geschäft besuchen. Kann ich mitkommen? Klar, warum nicht? Ja. Also dann, auf geht's. Kommt, mir. Ja. Im Schaufenster von Mr. Sottleby standen viele schöne und zum Teil sehr alte Gegenstände. Vasen, Porzellangeschirr, eine alte Standuhr. Sie entdeckten auch eine Tischlampe mit einem Lampenschirm aus hellen, schimmernden Plättchen. Und Anne, die sich mit Schmuck auskannte, meinte, das könnte Schildpatt sein. Der Laden war schon geschlossen, aber Mr. Sottleby war noch da und ließ die Freunde herein. Gleich bestürmten sie ihn mit Fragen. Und er bestätigte Ans Einschätzung. Ja, das stimmt, Anne. Der Schirm ist aus Schildpad. Aber ist es nicht verboten, so eine Lampe zu verkaufen? Nein, denn sie stammt aus einer Zeit, als es noch erlaubt war, so etwas herzustellen. Eine sehr alte Dame hat sie mir angeboten. Aha. Und äh, hat Ihnen auch schon mal jemand etwas aus Schildpad angeboten, das noch ganz neu war? Aber nein, der müsste ja Angst haben, dass ich ihn anzeige. Was ist denn mit diesen Plättchen? Die sehen auch wie Schildpad aus. George hatte in einem Regal eine Tüte entdeckt, in der sich hell schimmernde dünne Scheibchen befanden. Hm. Richtig erkannt, George, das ist Schildpad. Ich brauche es, um Kostbarkeiten wie diese Tischlampe so auszubessern, dass sie wieder wie neu aussehen. Und woher bekommen Sie dieses Schildpad? Da gibt es einen speziellen Händler. Der kauft alte Kunstgegenstände, die schon so kaputt sind, dass man sie nicht mehr reparieren kann und gewinnt daraus Ersatzteile. Ach, guck mal, hier ist auch ein Etikett. Ähm, Spezialhandel Silver. Aha, die machen dann praktisch Müllverwertung aus Edelmüll. Ja, so könnte man es nennen. Und das ist dann auch jetzt noch erlaubt. Genau. Und im Übrigen glaube ich kaum, dass jemand gegen das bestehende Verbot verstößt. Die Polizei ist da sehr streng. Erst vor ein paar Monaten wurde ein Verdacht auf Schildpatschmuggel in New Haven untersucht. Und? Was ist dabei herausgekommen? Hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Tja, dann sind wohl alle unsere Fragen geklärt. Das glaube ich auch. Äh, Wiedersehen, Mr. Suttleby. Und vielen Dank. Ja, Wiedersehen. Gemeinsam mit Justin fuhren die Freunde zu einer Bank auf den Klippen in der Nähe des Felsenhauses. Dort konnten sie besonders gut nachdenken. Die Sache wurde immer rätselhafter. Was war bloß mit der Schildkröte geschehen? Sag mal, Justin, woher hatte deine Großmutter das Tier eigentlich? Hm, Ja, das wissen wir nicht. Meine Mutter sagt, die Schildkröte ist schon 40 Jahre alt. Und wir haben sie ja erst vor einem Jahr geerbt. Tja, aber auch wenn sie schon alt ist, ihr Panzer ist aus Schildpat und könnte bei bösen Menschen Interesse wecken. Ja, aber so wertvoll ist der Panzer vielleicht gar nicht mehr. Hä? Wieso denn nicht? Ben Wensley sagt, dass sie krank geworden ist. Was hat sie denn? Ihr Panzer hat Risse bekommen. Vor allem an den Rändern. Hat er sie vielleicht falsch gefüttert? Nein, Ben sagt, dass das Tropenhaus zu trocken für sie ist. Oh. Karettschildkröten leben normalerweise im Wasser. Deshalb wollte er sie nach Bristol bringen, wo es so ein riesengroßes Aquarium gibt. Bristol ist aber ganz schön weit weg von hier. Mhm. Dann könntest du sie gar nicht mehr besuchen. Jedenfalls nicht so einfach. Ja, das stimmt. Aber wenn es ihr hier doch nicht gut geht... Mhm. Sind dir diese Veränderungen an ihrem Panzer denn auch aufgefallen, Justin? Naja, man musste schon sehr genau hinschauen. Wieso fragst du das, Julian? Es könnte doch sein, dass Ben sich diese Geschichte nur ausgedacht hat. Äh, und wieso hätte er das tun sollen? Ja. Na, vielleicht, weil er eigentlich etwas ganz anderes mit der Schildkröte vorhatte, als sie ins Aquarium zu bringen. Was? Also jetzt mal langsam. Nicht jeder, der sich in der Nähe von etwas Wertvollem befindet, muss gleich kriminell sein. Ja, und außerdem wollte Ben Wensley die Schildkröte nach Bristol bringen und nicht zum Hochmoor. Stimmt. Und er war es, der mich heute Morgen angerufen hat, um mir zu sagen, dass die Schildkröte verschwunden ist. Auf diese Weise kann man einen Verdacht auch von sich ablenken. Ich weiß nicht. Irgendwie kommen wir nicht weiter. Und außerdem ist es ganz schön spät. Wir sollten längst zu Hause sein. Was haltet ihr davon? Wir treffen uns morgen früh am Teich im Hochmoor. Und dann schauen wir uns dort nochmal ganz genau um. Gute Idee. Vielleicht ist die Schildkröte ja einfach wieder aufgetaucht. Einverstanden. Wie verabredet trafen sich die fünf Freunde und Justin am nächsten Morgen am Teich. Von der Schildkröte war jedoch nichts zu sehen. Ab und an kam ein früher Spaziergänger vorbei. Die Freunde fragten jeden, ob er zufällig eine große Schildkröte gesehen hatte. Doch alle verneinten. Während sie sich umschauten, um vielleicht doch irgendeinen Hinweis auf das rätselhafte Geschehen zu finden, tauchte in einiger Entfernung ein Mann auf, der einen Kescher mit einem sehr langen Stab in den Händen hielt. Er schlich sich ganz langsam an etwas heran und hob den Stab mit dem Netz am Ende immer höher. Schön Sitzen bleiben, mein Hübscher. Und Zack! Was macht der denn da? Der fängt Schmetterlinge. Dann ist er vielleicht öfter hier. Vielleicht hat er was bemerkt. Fragen wir ihn. Hallo? Was? Hä? Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn? Wir, wir wollen Sie nur was fragen. Ähm, waren Sie in den letzten Tagen auch hier? Ja. Wieso? Wir haben vorgestern Abend eine große Schildkröte am Teich gesehen. Und als wir gestern Morgen wiedergekommen sind, war sie nicht mehr da. Ja. Und wieso erzählt die mir das? Vielleicht haben sie die ja auch gesehen. Oder es ist ihnen etwas aufgefallen. Warum denn mir? Ach was, lasst mich doch mit eurer Fragerei in Ruhe. Da geht er einfach. Sowas. Wiedersehen. Der ist ja merkwürdig. Mhm. Das finde ich auch. Und? Er scheint Tiere zu sammeln. Stimmt. Und einer, der Schmetterlinge jagt, um sie mitzunehmen, der nimmt vielleicht auch tropische Schildkröten mit nach Hause. Ja, klingt nicht unlogisch. Wir könnten ihn verfolgen. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Die Freunde ließen dem Schmetterlingsjäger einigen Vorsprung und schlichen ihm danach. Der Mann ging zu einem Fahrrad, verstaute ein paar Dinge im Korb, schnallte sich den Kescher auf den Rücken und fuhr los. Die Freunde folgten ihm über einen Küstenpfad Richtung New Haven. In einem kleinen Vorort am Rande der Hafenstadt radelte er bis ans Ende einer Straße und stieg an einem kleinen alten Cottage ab. Er schloss sein Fahrrad an und trug seine Sachen ins Haus. Als er darin verschwunden war, schlichen die Freunde zur Haustür, lasen das Klingelschild und schauten vorsichtig durch ein Fenster. Der Mann heißt Gordy. merkwürdiger Name. An der Wand ist eine Tafel, auf die lauter Schmetterlinge gespießt sind. Das Zimmer ist aber ganz schön klein. Da wäre gar kein Platz für meine Schildkröte. Du hast ja voll recht. Äh, vielleicht sollten wir mal hinter das Haus schauen. Ich glaube, da ist noch ein Garten. Gute Idee. Psst, ganz leise, Timmy. Auf der Rückseite des Hauses lag tatsächlich ein Garten. Hinter einem großen Strauch entdeckten sie einen niedrigen Holzverschlag, der mit einem Gitter verschlossen war. Sie huschten dorthin und der Strauch schützte sie vor Gordis Blicken. Mr. Gordy hat sie mitgenommen. Aber die gehört ihm doch gar nicht. Eben. Und deshalb nehmen wir sie jetzt auch wieder mit. Das wird nicht so einfach. Das Gitter ist abgeschlossen. Ach du hier, Mr. Gordy kommt. Oh. Okay. Psst. Wer ist denn da in meinem Garten? Da ist doch wer? Ich habe doch was gehört. Was machen wir jetzt? Erstmal abhauen. Und zwar schnell. Los, Anthony. Lauf, Anne. Hey, hier geblieben. Was habt ihr in meinem Garten zu suchen? Stehen bleiben. Mr. Gordy hatten sie abgehängt. Doch was sollten sie jetzt tun? Freiwillig gab ihr die Schildkröte bestimmt nicht wieder her. Aber immerhin wussten sie jetzt, wo sie war. Und so war es wohl das Beste, den Tierschutzverein zu informieren. Die Nummer fanden sie im Telefonbuch einer Telefonkabine. Sie riefen an und erreichten die Aktivistin Sylvia, der sie alles erzählten. Wer weiß, was Mr. Gordy mit dem Tier vorhat? Seid ihr wirklich sicher, dass es sich um eine Karex-Schildkröte handelt? Sie können sich selbst davon überzeugen. Fahren Sie einfach hin. Also wo?" Erstens, weil ich überhaupt nicht wer ihr seid. Und zweitens, klingt das nicht nach einer Sache, die in den nächsten fünf Minuten geklärt werden muss. Heißt das, Sie wollen nichts unternehmen? Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr kommt erst einmal hierher. Mit dem Fahrrad ist das leicht geschafft. Einverstanden? Okay. Machen wir. Sie ließen sich den Weg beschreiben, und etwa 20 Minuten später waren sie im Büro des Tierschutzvereins. Sylvia hatte vor allem Zweifel daran, dass es wirklich um eine Karettschildkröte gehen sollte. Sie bat ihre Besucher, sich umzudrehen. Dann legte sie einige Bilder von Schildkröten auf ihren Schreibtisch. Nun sollte sich einer nach dem anderen wieder zu ihr drehen und auf das Bild zeigen, das eine Karettschildkröte zeigte. Julian fing an und einer nach dem anderen tippte ohne Zögern auf das richtige Bild. Natürlich auch Anne, die als Letzte dran kam. Die hier, die ist es. Donnerwetter, ihr seid euch ja wirklich absolut sicher. Dann sage ich jetzt meinem Kollegen Tom Bescheid und wir besuchen diesen Mr. Gordy. Tom war noch in einer Besprechung, sodass es eine Weile dauerte, bis sie endlich los konnten. Die beiden Tierschutzaktivisten fuhren ebenfalls mit dem Fahrrad und folgten den von Freunden zum Cottage von Mr. Gordy. Seit die Freunde es verlassen hatten, waren nun schon mehr als zwei Stunden vergangen. Als die beiden Aktivisten klingelten, öffnete Gordy sofort und sie erklärten in wenigen Sätzen, worum es ging. Karettschildkröten müssen gemeldet sein, aber so eine Meldung gibt es für New Haven nicht. Aber, aber ich habe so eine Schildkröte nicht. Diese Kinder, die haben sich ein Märchen ausgedacht. Aber das ist nicht wahr. Die Schildkröte ist im Garten. Ja, er hat sie in einen Holzverschlag gepfercht. Genau. Können Sie uns diesen Verschlag zeigen, Mr. Gordy? Aber bitte. Bitte kommen Sie. Ich wollte ihn sowieso gerade reparieren. Äh. Alle zusammen folgten sie Mr. Gordy in den hinteren Teil des Gartens. Der Holzverschlag dort war leer. Und das Gitter lag daneben. Äh, äh, sehen Sie? Der Verschlag ist schon seit Wochen kaputt. Das Gitter muss neu befestigt werden. Das gibt es doch nicht. Aber, aber das stimmt doch gar nicht. Vor zwei Stunden war meine Schildkröte noch hier, ganz sicher. Ich ich weiß wirklich nicht, wovon diese Kinder sprechen. Ehrlich. Was hast du dir denn da erzählen lassen? Tja, jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wer mich glauben soll. Naja, Fakt ist, hier ist keine Schildkröte. Schon gar keine Karettschildkröte. Ich würde sagen, wir fahren wieder zurück. Ich kann mich ja mal umhören, ob irgendjemand etwas von so einem Tier hier in der Gegend gehört hat. Wir zum Beispiel. Eure Aussage hat sich aber nicht bestätigt. Punkt. Tom und Sylvia fuhren davon und Mr. Gordy verschwand hinter seiner Haustür. Doch die Freunde gaben nicht auf. Julian hatte sich das Gitter genau angesehen und festgestellt, dass es mitsamt der Scharniere im Gras gelegen hatte. Als hätte es jemand mit Gewalt abgerissen. Sie schauten sich auch vor dem Haus genauer um. In einem Müllbehälter entdeckte Dick einen Zettel und zog ihn hervor. Schildkröte zu verkaufen. Das ist eine Anzeige. Vielleicht aus einem Supermarkt. Da hängen solche Zettel doch immer am schwarzen Brett. Ja, stimmt. Die Anzeige könnte Mr. Gordy dort angebracht haben. Die Telefonnummer hier müsste dann seine sein. Auf der Rückseite steht auch seine Adresse. Vielleicht hat jemand angerufen, sich die Adresse geben lassen und notiert. Und als er hier angekommen ist, hat er den Zettel weggeworfen. Mhm. Und dann hat er meine Schildkröte gekauft? Aber warum ist das Gitter abgerissen? Du meinst, ein Dieb hätte einen dieb hm. So was soll vorkommen. Aber wer könnte das gewesen sein? Wie wäre es mit Dexter und Jackson? Ähm, und wenn es doch Ben Wensley war? Ähm, vielleicht hat Mr. Gordy den Dieb ja gesehen. Wenn jemand, dann er. Fragen wir ihn. Vorausgesetzt, er redet überhaupt noch mit uns. ja. Versuchen wir es. Mr. Gordy! Machen Sie auf! Wir wollen nur etwas fragen. Was denn noch? Ist doch alles klar. Und was ist das für eine Anzeige? Hier. Die stammt doch von Ihnen. Genau. Kann es sein, dass jemand angerufen und behauptet hat, er will die Schildkröte kaufen? Und dann hat er sie gestohlen? Was? Ach, Blödsinn. Hier war keine Schildkröte. Aber wir haben sie doch gesehen und das Gitter vom Verschlag wurde mit Gewalt herausgerissen. Davon haben sie doch bestimmt etwas mitbekommen. Ich? Nein. Wieso ich? Ach, Mr. Gordy, sagen Sie uns wenigstens, ob es ein Mann war oder zwei. Lasst mich doch in Ruhe. Das war doch gar kein Mann. Eine Frau? Ich, ich Ich habe nichts gesagt. Wie sah sie denn aus? Äh. Der macht bestimmt nicht nochmal auf. Eine Frau, die so ein Gitter abreißen kann? Wer könnte das denn sein? Ich habe da einen ganz schlimmen Verdacht. Welchen denn? Meine Mutter. Was? Wie? Wieso denn deine Mutter? Sie könnte die Anzeige im Supermarkt doch auch gesehen haben. Und natürlich wollte sie Gordy kein Geld für unsere Schildkröte geben. Aber könnte sie denn so ein Gitter herausreißen? Naja, sie trainiert seit einigen Jahren Karate und hat ziemlich viel Kraft. Also wenn das so wäre, dann hättet ihr zumindest eure Schildkröte zurück. Fahren wir zu ihr und schauen nach. Ja klar. Machen wir. Also los. Justin wohnte mit seiner Mutter Scarlett in einem Mehrfamilienhaus in einer kleinen Seitenstraße von New Haven, wo sie schon bald ankamen. So, eure Räder könnt ihr hier abstellen. Ich schließe schon mal die Haustür auf. Gut, ja. Halt, warte mal, Justin. Sieh doch mal das Auto hier vorm Haus. Das sieht aus wie das von Dexter und Jackson. Anne, ähm, du, du hast doch das auto -Kennzeichen auswendig gelernt. Ja, das habe ich, genau. Das war WP 78 MPR. Bingo. Was machen die denn hier? Ich weiß nicht. Vielleicht nur Zufall? Ah, solche Zufälle glaube ich nicht. Mm -mm. Zumindest sollten wir damit rechnen, dass sie bei deiner Mutter sind. Aber wieso? Na ja, die beiden wollten dich auch schon mal in ihr Auto sperren. Und was machen wir jetzt? Pass auf, Justin. Du und ich, wir gehen möglichst leise in eure Wohnung. Und dann werden wir herausfinden, ob sie da sind und was sie wollen. Gut. Und wir rufen Constable Wilbert an und sagen ihm, dass das Auto hier ist. Genau. Und wenn der seine Kollegen in New Haven anruft, dann kommen die bestimmt bald vorbei. Okay. Justin und Julian stiegen leise zur Wohnung in der zweiten Etage hinauf und Justin öffnete die Tür fast geräuschlos. Der Flur war leer. An seinem Ende befand sich die Wohnzimmertür. Sie war geschlossen. Und aus dem Wohnzimmer drangen Stimmen. Die beiden Jungen schlichen sich an die Tür heran und Julian erkannte die Stimmen von Dexter und Jackson. Sie stritten mit Scarlet und zwar so laut, dass Justin die Wohnzimmertür unbemerkt einen Spalt öffnen konnte, sodass sie alles gut hört. Du hast doch 5000 Pfund bekommen. Das muss reichen. Wisst ihr, was ich dafür alles gemacht habe? Ich habe meinen Sohn angelogen. Ich habe die Polizei ausgetrickst, als ich die Schildkröte ins Tropenhaus geschafft habe. Ich habe Ben Wensley einen gefälschten Meldeschein für das Tier untergejubelt. Das alles für lumpige 5000. Julian, hörst du das? Meine Mutter steckt da mit drin. Das fürchte ich auch. Psst, leise. Ganz zu schweigen von den ganzen Monaten, wo dieses Riesenvieh in meiner Wohnung war. Der Preis war ausgemacht, basta. Ausgemacht war auch, dass ihr die Schildkröte am Teich abholt. Was kann ich dafür, dass ihr gestern Abend nicht dort wart? Als hättest du noch nie eine Autopanne gehabt. Deine Mutter hat die Schildkröte zum Teich gebracht. Das gibt es doch alles gar nicht. Also mir reicht es jetzt. Du hast das Geld von uns bekommen, Jetzt halte ich an unsere Abmachung. Ich habe gerade einen Einbruch begangen, um diese Schildkröte wiederzuholen. Das kostet extra. Basta! Oh nein! Sie war es wirklich. Psst! Da ist wer. Wen haben wir denn da? Schnell weg! Aua! Lassen Sie mich los! Dexter, bleib dir den anderen! Aua! Ah. Lassen Sie mich los! Die beiden Männer hatten Julian und Justin so schnell überrumpelt, dass sie nicht weglaufen konnten. Sie zerrten die Jungen ins Wohnzimmer, schlossen die Tür und stellten sich davor. Was macht ihr hier, Justin? Habt ihr uns belauscht? Und wer ist dieser Junge? Das möchte ich auch gern wissen. Die sehen sich ja total ähnlich. Dann haben wir gestern vielleicht wirklich den Falschen erwischt. Wer von euch ist Scarlet's Sohn? Okay. Sie wollen nicht reden. Dann fragen wir doch einfach die Mutter. Welcher von den beiden ist denn deiner, Scarlett? Den werden wir uns dann mal gründlich vorknöpfen. Der da. Was? Aber das stimmt doch gar nicht, Mama. Das ist Julian. Hä? Dexter, merkst du was? Ich glaube, diese beiden Grünschnäbel halten sich für besonders schlau. Die wollen uns schon wieder austricksen. Sieht so aus. Aber darauf fallen wir nicht rein. Red nicht herum, Dexter. Bring den anderen irgendwo hin, wo er uns nicht stört. Und mit dem hier kann ich bestimmt das Herz einer Mutter erweichen. Ah, aua! Lassen Sie das! Los, komm schon! So, und rein mit ihr. Dexter zog Justin durch den Flur. Das Schlafzimmer war abgeschlossen. Doch das Zimmer des Jungen war offen. Dexter schubste ihn hinein, schloss ihn ein und zog den Schlüssel ab. Währenddessen versuchte Jackson, Scarlett zu erpressen. Also, pass auf, meine Liebe. Entweder du rückst jetzt die Schildkröte heraus oder wir schnappen uns dein Söhnchen. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug mit ihm. Und dann werden wir mal schauen, wie gut er den übersteht. Das ist doch Unsinn, Jackson. Sobald sie aus dem Haus sind, würde Scarlett die Polizei anrufen. Und dann hätten sie die an den Fersen. <lacht> und da habe ich jetzt aber Angst. Die gute Scarlett hat so viel Angst vor der Polizei wie vor uns. Die wird sie ganz bestimmt nicht anrufen. Jackson, lass den Jungen aus dem Spiel. Das ist eine Sache zwischen uns. Sobald die Tür zu war, eilte Justin zum Fenster, das zur Straße hinausging. Unten sah er Ann, George, Timmy und Dick. Und in der Nähe seines Fensters führte das Abflussrohr einer Regenrenne hinab. Er kletterte über das Fensterbrett, hangelte sich zum Rohr hinüber und rutschte langsam abwärts. Die anderen warteten am unteren Ende auf ihn, bereit ihn aufzufangen, falls er abrutschen sollte. Zum Glück kam er heil und unversehrt auf dem Boden an und erzählte rasch, was geschehen war. Naja, und ich habe keine Ahnung, was Sie mit Julian vorhaben. Oh je, wo bleibt bloß die Polizei? Oh Mann, oh Mann, wir müssen noch mal anrufen und sagen, dass es dringend ist. Genau. Justin und Anne, ihr lauft zur Telefonzelle. Und wir sorgen dafür, dass diese beiden Gauner nicht mit ihrem Auto wegkommen. Mhm. Scarlett weigerte sich zu verraten, wo die Schildkröte war. Doch Jackson machte es ihr immer schwerer. Du redest jetzt, Scarlett, sonst geht es deinem Sohn schlecht. Lassen Sie mich endlich los. Hör auf, ihn so fest am Arm zu packen. Du tust ihm doch weh. Jackson, mit Gewalt kommen wir nicht weiter. Ja, das werden wir ja sehen. Scarlett, wenn du uns jetzt nicht sagst, wo die Schildkröte ist, drehe ich deinem Sohn den Arm um. Es reicht. Ihr seid viel schlimmer, als ich dachte. Die Schildkröte ist im Schlafzimmer. Hier ist der Schlüssel. Nehmt sie und verschwindet. <lacht> ah. Geht doch. Hey, hey, sie ist wirklich hier. Dexter, komm her. Mach mal die Wohnungstür auf. Ja, dann wiedersehen, Scarlett, und. Und nichts für Ungut. Sie dürfen die beiden nicht gehen lassen, Scarlett. Schon gar nicht mit der Schildkröte. Bleib hier, Julian. Wir werden uns nicht mit denen prügeln. Julian konnte nichts dagegen tun, dass Jackson und Dexter die Wohnung mit der Schildkröte verließen. In der Zwischenzeit waren Anne und Justin zu den anderen zurückgekehrt. Da öffnete sich die Haustür und die beiden Gauner traten mit der Schildkröte auf die Straße. Timmy raste los, um sie aufzuhalten. Während er an Dexter hochsprang, der die Schildkröte in seinen Armen hielt, stieg Jackson ins Auto und versuchte es zu starten. Doch es fuhr nicht los. Und als er wieder ausstieg, sah er, dass alle Reifen zerstochen waren. Das darf doch nicht wahr sein! Wir haben vier Platte Reifen auf einmal! Nur gut, dass wir dafür gesorgt haben. Au! Dann ist Leben ohne Auto weg! Jetzt hilft mir doch mal gegen diese Kühle! Wie denn? Nicht so draußen, Timmy! Hau ab! ich habe Angst vor Hunden! Aus, hab ich gesagt! Oh, oh nein, die Polizei, der Hier spricht die Polizei. Setzen Sie die Schildkröte ab und heben Sie die Hände. Na los! Du bist gemeint, Dexter. Ja, doch! Das musste ja so enden. Mehrere Polizisten ergriffen die beiden Männer und legten ihnen Handschellen an. Der Constable aus New Haven, der den Einsatz leitete, ließ sich von Justin und den fünf Freunden alles erzählen, was sie wussten. Währenddessen wurde Scarlett zum Einsatzwagen gebracht. Und da es ohnehin aussichtslos war zu lügen, gestand sie alles, was sie getan hatte. Und dann habe ich die Schildkröte vorgestern Abend zum Teich gebracht, wo Dexter und Jackson sie kurz darauf abholen wollten. Aber wegen einer Autopanne sind sie erst am nächsten Morgen gekommen. Und da hatte sich Mr. Gordy das Tier schon geholt. Der bekommt selbstverständlich auch eine Anzeige. Aber die Hauptschuldigen sind natürlich sie, Scarlett und die beiden Herren Silver. Äh, Dexter und Jackson heißen Silver? Ja. Wisst ihr etwas über sie? Na ja, Mr. Suttleby kauft bei Ihnen Schildpad. Von wegen, das wäre alles aus alten Gegenständen. Ja. Zumindest haben Sie damit ein starkes Motiv, warum Sie diese Schildkröte unbedingt haben wollten. Und da hast du mitgemacht, Mama? Aber warum? Am Anfang schien alles so einfach. Ich hatte bei unserem Urlaub in der Südsee zufällig dieses Schildkrötenei gefunden und mitgenommen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Was? Aber unser Südseeurlaub ist doch noch gar nicht so lange her. Dann, dann ist die Schildkröte doch höchstens vier Jahre oder so alt. Das stimmt. Sie ist erst bei deiner Oma so groß geworden, wie sie jetzt ist. Und äh, wann haben Sie das Tier den Gebrüdern Silver angeboten? Das war gleich von Anfang an. Ich habe mich verpflichtet, für das Tier zu sorgen, bis sie ausgewachsen ist. Und Sie haben mir dafür 5000 Pfund gezahlt. Scarlett, verrate doch nicht alles! Halt sofort den Mund! Das würde ich Ihnen raten, meine Herren. Wir wissen auch so, wie es weitergeht. Eigentlich wollten sie warten, ob die Schildkröte noch weiter wächst. Aber dann begann der Panzer rissig zu werden und damit an Wert zu verlieren. Und Ben Wensley wollte sie nach Bristol überführen. Und da wären sie kaum noch an das Tier herangekommen. Und weil sie das verhindern wollten, musste plötzlich alles ganz schnell gehen. Ja, aber wie bist du ins Tropenhaus gekommen, Mama? Mit deinem Schlüssel. Den hast du mir geklaut? Naja, ich hab ihn mir geborgt. Es tut mir alles so leid, Justin. Oh. Nun, beim Leidtun wird es nicht bleiben. Die Sache kommt vor ein Gericht. Muss meine Mutter dann ins Gefängnis? Wenn sie Glück hat, kommt sie mit einer Geldstrafe davon. Aber die wird wohl nicht zu knapp ausfallen. Und wir müssen uns bei Ben Wensley entschuldigen. Wir haben ihn ganz zu Unrecht verdächtigt. Naja, das hat er ja zum Glück nicht mitbekommen. Wenn man ein Rätsel aufklären will, gehört es dazu, dass man auch mal falsch liegt. Ich werde mich auf jeden Fall bei Ben bedanken, dass er sich so gut um meine Schildkröte gekümmert hat. Naja, vielleicht nimmt er mich ja sogar mit, wenn er sie nach Bristol bringt. Äh, ob wir da auch mitkommen dürfen? Oh, bestimmt. Ohne euch wäre sie ja gar nicht gerettet worden. Wirklich? <lacht> ja. ja. Toll. Und so war es. Wenige Tage später brachten Ben Wensley, Justin und die Freunde die Schildkröte ins Aquarium von Bristol. Timmy musste diesmal draußen bleiben. Aber die anderen durften zuschauen, wie ein Mitarbeiter des Aquariums das Tier ins Wasser ließ. <lacht> Na, so fühlte sie sich schon viel wohler. Seht nur, wie sie ihre Flossen ausbreitet. Ja, wie große Flügel, fast wie ein Adler. Sie fliegt richtig durch das Wasser. <lacht> Schade, dass es nicht das Meer ist. Ja, schon. Aber sie hat bestimmt schon sehnsüchtig darauf gewartet, endlich wieder schwimmen zu können. Und hier kann sie ja ziemlich lange Bahnen ziehen. <lacht> Glaubst du wirklich, Justin, Tiere können Sehnsucht haben? Klar, was glaubst du, wie es Timmy draußen vor der Tür geht? Der wartet doch ganz sehnsüchtig auf uns. Oh, ja, das stimmt. <lacht> Na dann, Wiedersehen, Schildkröte. Alles Gute im neuen Zuhause. <lacht> Mach's gut. Wir sind die fünf Freunde, Julie und Dick, Anne und George. und Timmy, der Hund.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 Alexander Mettin, Holger Wemhoff, André Minninger, Tim Kreuer, Oliver Rohrbeck, Janis Zaurins, Christiane Leuchtmann, Peter Bieringer, Anne Moll, Joachim Gretzer und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de